а тут на тобі лавка. Така ж обдерта і без зуба, із двома виламаними бильцями. Вона завжди була такою. Усе ще тримаючись за живіт, я з задоволенням роздивлялась довкола і шалено раділа такому сюрпризу. Мій дворик вцілів. Наступного разу треба прийти сюди з фотоапаратом. Адже хто знає, скільки тут ще протримається така доісторична оаза. Мій будинок з жовтим цоколем не змінився. Я поглянула на вікна третього поверху. Цікаво, хто там тепер живе. Зробила перший крок, зроби і другий, подумала я, вирішивши зайти хоча б до під'їзду. Звісно, мені було не до психологічних вправ Аделіни Павлівни, не до спогадів чи медитування. Зайду до будинку. А якщо буде кураж, можна взагалі подзвонити у квартиру номер, здається, вісім і, ну, скажімо, запитати перше ліпше, що спаде на думку. Надто вже хочеться зазирнути, як тепер там. Невже побачу той самий коридор, що веде до кухні? Мені він здавався таким довгим. Я рішуче увійшла до під'їзду. Після яскравого сонця очі кілька секунд звикали до темряви. Я почала підійматися на третій поверх, дивуючись тому, що тут нічого не змінилося. Сумно. Сумно, що через стільки років люди живуть так само і діти так само пишуть на стінах білою крейдою, а на стелі так само чорніють плями відкинутих догори гори запалених сірників. Була така розвага – запалювати і з усієї сили кидати сірники у стелю. Вони там якимось дивом утримувалися і висіли, мов, зігнути чорні голки. Вигравав той, у кого сірників на стелі зависало більше – Рами на вікнах такі ж криві й потріскані. Цікаво, про що пишуть на стінах сьогоднішні дітлахи. Я поглянула на довгий кривий напис із багатьма помилками. Ніка з'їла черевика трохи далі. Сам ти з'їв і чаєм не запив. Теж із купою помилок і намальованою кумедною пикою. Хотілося голосно розсміятися. Це ж треба тут знову живе якась Ніка, можливо, Ніна або моя теска Вероніка, і так само дражнять тою ж незграбною прозивалкою. Більше того, ця Ніка відповідає, як пописаному, тобто так само, як колись писала я тільки тридцять років тому. Адже не міг цей. Нетривкий кривдяний напис зберігатися стільки років. Навіть коли б цю стіну ніколи не мили і не фарбували, а про черевика писав, здається, Ярик. Я не знала розчулюватися, чи сердитись на цей безпробудний застій, чи пожаліти тих, хто досі живе у цих безнадійних хрущобах, не сумніваюся, що мені відчинить якийсь старий п'яниця, чи ще гірше купа п'яниць, або родина вампірів, які затягнуть мене до свого лігва, щоб наробити собі на вечерю смачненьких пельменів. Я стояла перед дверима з номером вісім. І вже напевно сердилась. За тридцять років навіть обивку не змінили. Мабуть, вона вже вся прогнила зсередини. Дерматинова оббивка жахливого малинового кольору, за яку, пригадуються, батьки віддали шалені гроші, рублів 10 чи навіть 12. Але, якщо я вже вирішила сюди піднятися, треба дзвонити. У мене у руці все ще був затиснутий мобільний телефон. Устигну набрати 02 в разі чого. Я простягла руку і натисла на Гудзе дзвінка. Він неприємно різнув вухо, і дзвінок не змінили. Ну, народ!